Televisionen gör sitt intåg i Sverige och väcker stor uppmärksamhet i Stockholm. Det är fransk television som den 28 november demonstreras på Tekniska högskolan och det visar sig att bilderna är både större och bättre än väntat. Men vad har det nya mediet för framtid? Radioreporten Lennart Tyland möter en radiounderhållare som nu också kan kalla sig TV-man. Igår improviserades en televisionsföreställning, den första i sitt slag i det här landet. Och hur det nu kändes att arbeta med television det vet framförallt regissören Per-Martin Hanberg som satte det hela i scen. Ja, det är naturligtvis ganska förmätigt att efter så liten och kort erfarenhet som det där hon egentligen var, säga så mycket om vad det kan innebära detta med television. Det som slår mig framför allt är att det är en ganska matsam sysselsättning eftersom det det hela sker i en temperatur som inte är tropisk utan den är väl bastuarta närmast och där, det blir ju lite ansträngande längre Det kommer så att det hela liknar ju mest en filminspelning vi höll till i en mycket liten studio men ljuset var eh, nog kanske en lite onödigt mycket förresten i förhållande till den lilla lokalen sen arbetades det med två kameror som är samtidiga och så alltså där kan man ställa in på en, en på närbild och en på helbild. Och, och de är dessutom rörliga under tiden. Och operatören som sitter i centrum ser båda bilderna och har då möjlighet att när han vill gå över från den ena till den andra. Och genom order per hörtelefon till den kameramännen be dem gå framåt och tillbaka. Och, och på det sättet borde vi få till en bildväxling på ett mycket, mycket enkelt sätt. Så visst är det många trevliga saker med televisionen. Jag skulle förmoda att det är framförallt det på två fält som den kommer att bli revolutionerande. Det är dels på mitt eget underhållning och sen är det på ditt reportage. Där måste det ju bli fullkomligt revolutionerande. Ja, radiomannen kände det så vitt jag kunde känna mycket stimulerande att få arbeta med television. Ja visst, det var ju fullkomligt ny, nytt sinne som kom med i spelet. För man har ju ibland en känsla av att, kanske mest i underhållningen, att radion är ganska blind. För att nu inte tala om möjligheten att ta med en stor publik som sitter hemma efter ett ut till de väldiga sportevenemangen. Ja, jag tror att frukostklubben i sin nuvarande skick skulle verka ska på. Och då fick man nog kasta på en scen på den på något en miljö. Det blir en förkommande revolution, det är klart. Ett sånt program skulle jag vet inte, i skrivande stunder eller talande stund hur det skulle gå till. Två radiomän i samspråk om televisionens framtid. Per Martin Hamberg och Lennart Hyland. De svenska hushållen har börjat skaffa sig en rad nya maskiner. Trots att många kvinnor har börjat yrkesarbeta har allt färre familjer hemhjälp. Därför måste både matlagning, tvätt och städning rationaliseras, precis som arbetet inom industrin. I många svenska hem ersätts nu vedspisarna av elspisar med reglerbar värme. Kylskåp blir också allt vanligare. Men en sträng vinter och en ovanlig torr sommar resulterar i att elkraften ransoneras. Det gäller också att spara papper. Och till julen 1947 ska det också sparas